Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al qiyamah amma ba'd fainashfa al hadith kitabullah wa khair al hadi hadith muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعْتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ كِنَّرْ Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketahui lah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk setiap hamba yang ingin masuk menyelami makna demi makna untuk memperoleh mutiara demi mutiara dari surah demi surah dari Al-Qur'an tidak boleh tidak harus melewati basmalah memasuki melalui pintu basmalah masuk dengan kekuatan basmalah ini sudah ketentuan pasti yang artinya basmalah itu adalah bacaan yang sangat hebat sebab Allah menjadikannya sebagai awal Dari setiap surah Demikian pula suratul fatiha Basmalah dalam kehidupan seorang hamba Adalah sesuatu yang telah Didekatkan dalam kehidupan kita Sejak kecil saya rasa Eh Bahkan sejak kita belum bisa berucap orang tua kita sudah mendekatkan kita dengan basmalah Eh Walaupun akhirnya kita hanya mengatakan ah, anjelas ah, ah. kita sudah berupaya dituntun untuk mengucapkan basmalah. Ini kalimat yang akrab betul dengan kita sejak kecil kita didekatkan dengan basmalah. Basmalah dalam Islam adalah bacaan yang menempati tempat-tempat yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Mau Basmalah, minum Basmalah, menyembelih basmala. Basmalah, masuk lorong Basmalah, hubungan suami istri Basmalah, naik kendaraan Basmalah, berundang Basmalah, Basmalahnya sesuai dengan rapatnya masing-masing, tapi semuanya namanya Basmalah, ucapan dengan nama Allah. Basmalah itu sangat hebat dalam menekan syaitan. Dan ini diperlukan untuk masuk... ...menyelangi makna demi makna... ...dari surah demi surah dari Al-Quran. Sebab syaitan sangat memaham. Besarnya manfaat ayat-ayat Allah. Dia akan mengerahkan segala kemampuannya seterusnya. Walaupun dia tidak mampu menghalangi kita membacanya maka dia akan upayakan kita tidak mendapatkan makna dari apa yang kita baca. Sehingga pendapatan tak keyakinan, enggak bertambah cahaya enggak bertambah kekuatan. Jangan kerasan segala kemampuan. Karena itu disebut ilmu apa? Upaya kita. Sebenarnya sangat sebab daya makan dari syaitan itu. Suatu hari sahabat Nabi alaihi salat dengan kendaraannya berjalan Kemudian tersandung. Ya namanya manusia saat itu beliau Allahanhu mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kemarahan, memarahi ini, memarahi itu. Kata Nabi Allahi Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitan membesar dengan ucapannya, sebab berhasil makarnya. Ketika Nabi tentunkan Supaya membaca Basmalah Ketika bersandung Nabi tentunkan supaya membaca Basmalah Sahabat ini membaca Basmalah Apa yang terjadi? Kata Nabi Syaitan mengecil dengan sekecil-kecilnya Lihat hebatnya Basmalah Kehebatan Basmalah ini Akan terlihat Mampu kita rasakan kalau kita memahami maknanya lihat bi artinya dengan ismi nama Allah Allah dengan nama Allah Ini pokok kemenakannya Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama dua sifat yang mengikuti lafaz Allah tadi bahwa kalimat dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Secara wafat Kalimat ini Belum lengkap Secara wafat Dengan nama Allah Kita masih mencari sesuatu yang lain Untuk menyempurnakan kalimat ini kalau kita dengan tangan semua, dengan apa? Dengan tangan semua. Kalau kita dengan tangan semua, dengan Allah, sumbernya Yang kita laksanakan hatinya hanya meskipat yang Allah. Dengan nama Allah, syurga Allah, yang kita laksanakan hatinya belum Yang sempurna Kita masih mencari menanti sesuatu yang lain Hanya sesuatu yang lain Tapi tak Mungkin kita takakan tidak sempurna Sebab di alat ayat Allah Semua ayat Allah sempurna dengan kesempurnaan Tiada tantikannya Apakah Dia mengawali setiap surah yang perlu Kesempurnaan itu Kalimat sempurna yang kesempurnaannya ada pada kata yang tidak disebut. Apa kata itu? Saya kesimpulan pembahasan. Kata itu adalah kata kerja. Kata kerja itu bersifat khusus disesuaikan dengan apa yang akan kita kerjakan dan yang terbaik. Kerja itu diletakkan di akhir Kita akan membaca Al-Fatihah Baca apa? Tadbir maknanya Dengan nama Allah yang maha pengasih maha Penyayang, Saya Akan membaca Suratul Fatihah. Baru sempurna itu basman Kalau meniru Lemah ini sebab tuh mohonlah berdoa makan dengan nama Allah saya akan ber makan lagi berdoa dengan nama Allah saya akan ber menyembuh dengan nama Allah saya akan dengan demikian baru kita paham basmalah kita ini membuktikan tentang basmalah. Basmarah adalah ucapan mengawali seluruh perbuatan baik. Dan syaram digunakan mengawali perbuatan jahat. Sebab dia dengan nama Allah. Otaskah Al dengan nama Allah kemudian meminum tuat. Khamat. Hal-hala menamukkan. Otaskah dengan nama Allah kemudian ingin menjadikan ramai Allah. ni tulisan dengan basmalah ketika tulisan-tulisan itu adalah perkara-perkara yang tidak pantas hal hal yang berbau karma no. eh yeah. tidak senonoh wasupsi yang tidak pantas haram diawali dengan basmalah sebab basmalah kalimat mulia jadi lembut kita sudah bisa melakukan setiap pekerjaan Bagi kita dengan masyarakat Bersemangat yang berada Ikutkan kata kerja Sesuai dengan kerja kita Dan kami katakan Sebaiknya diletakkan di akhir Kenapa? Supaya nama Allah yang pertama disebut Agar supaya keberkahan Kerja itu semakin menjadi Semakin besar dan yang terutama Abah nilai Wa iyaka nasta'in Itu terwujud dalam basmalah Wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau Hanya kepada engkau Ya Allah kami meminta pertolongan Penyelah Dalam meminta pertolongan Tawa basmalah Hanya akan terwujud Karena katakan dia terakhirkan Kata-kata engkau Makna itu Semua akan minum dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Punya. Maknanya sudah betul. Tetapi tidak melahirkan makna penghususan. Penghususan adalah ketika objek atau makmal atau sesuatu yang asalnya diakhirkan di kedepankan. Bismillah. Itu asal yang berakhir. Katakan baru. Tapi dia dikudapakan. Sehubungan dengan nama Allah. Dan yang menyebutkan. Agar supaya lahir makna pun khususam. Dan meminta di sini. Seminta. Bismillah. Bagi orang yang mengakhirkan kata kerja. Di dalamnya terkandung. Hanya. Hanya dengan seluruh nama Allah. Seminta pertolongan. Minum tak dibakati Dan saya akan melakukan kerja ini Ingin minum Ingin makan Ingin berwudu Ingin membaca Al-Quran Itu Basma Dari sini Saya kita sudah bisa menjawab Kenapa Sesuatu yang hilang ini tidak dipatenkan Tidak dimunculkan Harus kita tahu lagi Kita tahu sesuatu yang ingin Kita tahu yang berkait dengan kajian kata dan sebabnya diakhiri. Ketika kata kenapa kena tanggungjawab entah saja. Supaya orang tak asal Jadi kan satu langkah eh, terus. Kalau jadikan satu langkah maka basmalah tidak dipakai kecuali hanya untuk pekerjaan itu. Kalau basmalah hanya untuk membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al Al-Quran. Inilah maksudnya. Kita berkata-kata Bismillahirrahmanirrahim Akhara Al-Quran Sementara ini Sebab lafatnya berbunyi Dengan nama namanya Maha Penyiasi lagi Maha Penyiasat Saya man, akan mendapat Al-Quran Sementara Manilam mani, Da'is Ia berkira. Kenapa katakan Buang dan Madan Supaya Setiap kerja Kebaikan Yang menjadi perbuatan kita Kita bisa tempatkan di situ itu kemahiran bahasa mana? So, Baik. Sekarang kita masuk di bahasa mana dengan mana? Dengan dalam bahasa Malaysia mempunyai banyak mana? Apalagi lagi dengan peralat? Dengan peralatan minum, dengan Kepergianmu bersedi. Sama-sama. Apa yang anda beli yang kedua? Alat dengan tangan sama, dengan, dengan menggunakan alat tangan ini. Apa yang anda yang kedua dengan keperjayaan Musa bersedih Stubber. Yeah, sama-sama itu besar maknanya. Sama seperti tadi tadi maknanya. Sekarang ini dalam bahasa gimana? Apa maknanya? Maknanya istianah minta pertolongan. minta bantuan di sini. Dengan di sini minta pertolongan. Setelah setelahnya perbedaan pekerjaan Setiap pekerjaan yang kita inginkan adalah Bantuan pertolongan. Kita inginkan berhasil Berberkah Ada bagaimana di sini pertolongan, bantuan Sudah berhasil Sudah berberkah Sudah Dengan Dan itu menjauhnya Ketika kita membahas Dengan tangan semua Saya minum Dengan kepagianmu saya bersedih Kita langsung bisa ambil ya Yes Langsung bisa ambil apa ya Dan kumpulan Pada Basmalah Latih diri Jadi kalau Basmalah itu Sama jiwa Saat kita berbahasa dengan Bahasa Indonesia Itu berhasil sudah Kekeliruan kita Banyak-banyak belajar Basmalah Dari lapangnya Tidak mau mempelajari maknanya Akhirnya Ketika mempelajari maknanya. Kerajaan tak. Sebab beratnya sudah duluan. Menurut kita ikutkan. Harusnya. Berat. Berat. Kerajaan tak. al-Quran yang paling baik. Apalagi yang sudah berat. Langsung dengan mempelajari maknanya. Itu yang terbaik. Berat-berat yang paling efektif. yang langsung mengharapkan kata-kata dalam kalimat yang dia sudah paham nah, ini boleh berhati-hati daripada antum hafal setiap kosakata. rumah apa ini apa yang ini apa harpa semangat antum harpa ribu yang kata, -kata ini tidak akan banyak mempunyai makna sebab tidak akan ditempatkan dalam kalimat yang mempunyai makna abang-abang yang sedia dengan kata sahil lainnya kamrah dan bisa memahami maknanya bismillah bisa diulang syaratnya siapkan hati pasang pendengar kita sudah tahu maknanya bismillah kita ingin minta pertolongan dan Sehebat-hebat permintaan pertolongan, permintaan pertolongan kepada Allah dengan menggunakan seluruh nama-namanya. Wallahu azzam azzuhud. Kalau hubiha, hamba itu mempunyai nama yang terindah. Maka berdoalah, minta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama. Kita harus betul-betul menggunakan Minta kepada Allah, Bismillah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata isi kata tunggal diidopahkan kepada Allah. Pada orang Arab dalam kata siap juga musyahadul mubalad jangan amal umum. Kata tunggal yang sudah disandarkan itu mempunyai makna umum. Bahawa di sini kata tunggal bukan diaknillah, bukan dihulilah Allah. Kita nak menguruskan hari-hari. Dan memaksudkan dengan kata isim di sini Seluruh hal Allah Kenapa? Kata punggai disandarkan kepada Allah Semua hal Allah memiliki Kalau saya sedang Rangan saya bersih Aku langsung kita pahami Rangan saya bersih Aku langsung kita pahami Di dalam bahasa Indonesia, kata tanggat ketika disandarkan, itu langsung kita pahami sosok dan kepala apa kuncinya dalamnya. Kita langsung tak paham. Jelas? Kalau kurang paham, ambil kesimpulannya saja. Ismi di sini maknanya semua Allah tuah. Itu maksudnya. Minta, doa permintaan pertolongan yang paling sebat. ketentuan meminta pertolongan dengan menggunakan nama Allah, kita harus menggunakan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Minal mizan, ya ya, waalaikum warahmatullahi Minta kerenduan islam terserati sembuhkan oleh Allah engkau menghormati yang buktan Yang jangan biar ya sujidah ila khawat urzikni wahai insya krasik seramnya bukti ini benar ada dalam Al-Quran itu tapi sama penggunaannya tidak boleh dalam menggunakan nama-nama Allah SWT ini harusnya tetapi kalau kurang ilmu kita tentang nama-nama Allah Ayah, basmari suramu alaikum semua saja. Ayah, namanya da'u pa. Semua itu, suramu alaikum semua. Semua itu. Semua itu, Allah. Seseorang yang kurang. Semua yang kurang. Seseorang yang kurang. Seseorang Dan basmari sudah alaikum semua. nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mampu. Baca Qur'an. Memerlukan kedahsyatan pendarahan dari nama-nama Allah supaya kita bisa tembus makna demi maknanya. Bahkan sebahagian lain sama mengakira melalui nama-nama supaya kita dapat setiap ayat itu mempunyai kebenarannya yang berhubung dengan nama-nama Allah yang mengawalinya. Sudah melingkup semua nama-nama tersebut. Maka. -nama, Sangat ditentukan pada awalnya. Masa kesembalannya. Haruskan saya kesembalan. Untuk memperkenalkan perhatian. Tapi dalam syarat ada perselisihan. Dalam hal membesarkan. Dan membesarkan. Tapi perselisihan ini. Tidak boleh menyebabkan. Berselisihnya hati. Sebab selalu dulu. Ulama ulama besar berselisih dalam perkara ini. Walaupun Allah alam dari beberapa banyak hadits yang kuat disirkan. Tetapi yang saya, yang tidak baca basmalah. Bagaimana kamu menunggu skemahsiaan surat al-fatihah sementara dia tidak mengaminya atau meng Allah jadikan awalnya. Nabi bersabda: اِذْ دَوْ بِمَهْبَ وَاللَّهُ Bahan atau bahan-bahanlah Melayu sekalian Subhanallah Subhanallah Memulai Bismillah Dengan nama Allah Allah Apa artinya Ini kalau pelajaran kerekat, oh ini pelajaran tiga tinggi ini. Allah. Apa maknanya? Kalau saya tahu, kenapa? Kenapa? Semua akan menjelaskan. Orang kerekat, semua akan menjelaskan. Supaya saya tahu penerangannya. Sekarang pertanyaan kedua, apa arti? Dara apa ini? Allah. Ini yang mulai banyak perselisihan. Kenal tak Al Rahman? Al Quran Al Rahman, dia yang mengajarkan Al Quran. Kenal siapa Al Rahman? Kenal? Semua kalangan berusaha dengan kamera pengenalannya. Sekarang saya tanya, apa arti Al Rahman? Di sini bisa dijawab. Naha Rahman, Naha Rahman. Sekarang Allah. untuk disembah yang maha berhak untuk diibadahi Al Al Al Al ha ha ha Allah dari makna Muhammad Allah dari makna Muhammad Allah yang maha berhak yang maha menaruhki yang maha menaruhki Allah dari Al-Ilah yang maha berhak untuk diibadahi kalau saya tanya Semenjak adanya nama ini Aku akan berlangsung selain Allah kecuali hanya Allah sebab dari penamaan pun tidak ada yang memberi tidak akan bernama dengan nama ini siapa yang berani langsung dinasar saat ini seorang yang sudah mengaku Tuhan tidak mengatakan Iblis langsung tidak berani ini Allah yang maha berhak untuk diibadahi pertanyaan ketiga kalau pertanyaan ketiga Saya pastikan Tidak ada yang bisa jawab Sampai di mana Kebalaman Makna Dari nama ini Kalau tidak saya katakan, Al-Razza Muhammad Bawati Ya yes. Apa pahamannya Pasti Mahatawad Eh Pasti Mahatawad Ya tidak Pasti menghalang kamu, ah? pasti menghalang kami. Sebab so, tidak akan dianggap sebagai yang maha sempurna di masjid. Kecuali dia harus tahu siapa yang berhak untuk masuk. Jadi tidak yeah. akan disangka olehmu kamu Dia berhak untuk Itu peraturannya. Karena Allah, apa keharusannya? Sampai di mana? Yang ini jamaah tidak ada batasnya Satu mendapatsinya itulah kebodohannya keburukannya. Ah」yang lakukan Rasulullah untuk menyembulkan di nama-nama yang kepanya kembali seluruh makna Dari nama so, Allah Subhanahu Wataala. Maksudnya kita beri tak? Allah maha menghamba, Allah maha mencipta, Allah maha melipatgandakan. Allah yang hadisarat, Allah yang hadlangi, Allah yang hanyalah, Allah yang kembali, Allah yang hilang, semua Allah. Dan orang-orang musyrik kembali kepada kebenaran kerana asal nama ini. Karena itulah orang yang mengenal nama Allah dengan sebenar-benar pengenalan ketika disebut Allah pasti bergetar hatinya. Idah bukirum ma'lu, wajibah Sifatnya orang beriman. Jika menyebutkan Allah. Bergetar hati mereka. Getaran hati ini disesuaikan dengan seberapa dalam, seberapa luas kita dalam mengenal nama dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahuwataala. Itu artinya basmalah seseorang pasti berjenjang-jenjang. <tuh> <tuh> di betul-betul istighfar kita tu dan khususkan istighfar betul-betul seluruh nama Allah kita muncak ini hadir kau selesai itu akan kembali kepada kita dalam kita nama Allah siapnya apa pun kita kerja Nama Allah subhanahu wa taala di situ akan berbanyak banyak gejala yang sesuadan dalam jimat nama ini maknanya kita <D> sudah sama dalam makna <usanya> yang <D> maknanya tapi <treatingiels> tetap <usanya> <D> <usanya> Hasil bacanya pasti berbeda. Sebab asmanah dilandasi dengan kekuatan ilmu. Al-Rahman al-Rahim. <susukani> Dua orangnya. Dua orangnya yang kembali kepada kata rahmat. Rahmat artinya sayang, kasih, baik, merahmati. Itu rahmat. Jadi ah Rahman akanNetir al-Mahum ar-Sin Empadah itu Yes hehehe Ve seedsStaier Dan Hebe tea Tidak ada kendalang indah Tidak di mana yang dia menuduh Tidak tanda Kali lagi, ar ah Rahman sudah bentuk ini sudah menambah penambahan dua kata dan katanya rahmat mil. Jadi ar sudah berapa Dua. Amil setelah ini kemudian nun Rahman mil. Nah. Karena itu berapa Satu. Ia setelah Rahman Rahman Bentuknya Mengalami penambahan Berkata Rahim Satu kata Satu surut dengan bahasa Arab Melahirkan Tambahan makna Apalagi dua huruf Ini perbedaan pertama Dan perbedaan pertama Ini adalah perbedaan kedua Bahwa Kerja makna rahmat abad rahmat itu lebih luar biasa daripada rahmat Allah abad Al ini. Dan itu mengumpulkan bahawa abad mal adalah sifat rahmat dan tinggal sebagai sifat yang ada dalam jannah. Dan akhirnya sifat maha rahmat dan tinggal rahmat yang sampai kepada makhluk. Karena itu. Penggunaan nama rahim itu digunakan dalam Quran dalam syarat rahmat sampai kepada hamba. Walaupun ada yang mukminina dan ada yang tertarik kepada orang beriman juga, Allah menjubulkan rahmati. Bukan rahman disebut, tapi rahim. innahum humdin, rahim, rahim, rahim, ketika menjubulkan rahmati. Sebagai tuan maha rahim, rahim bermaksud merahmati rahmat yang sama kepada kita. Adakah itu merata dalam cara sifat yang ada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lebih dahsyat. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita masuk. Eh, mengamati. Surah al Fatihah, Semua surah Bahkan mengalami Semua amalan-amalan baik kita Dengan basmalah Doa keikhlasan Doa orang yang bertohid Yang meminta hanya kepada Allah Dengan menggunakan seluruh namanya Kepada dia Allah Yang betul-betul maha merahmati Coba baca basmalah dengan benar Kemudian buka hati termasih betul makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin maka akan dibuka makna demi maknanya ingat tujuan kita apa? ingin menjadikan Alquran sebagai apa? ruf pedoman hidup cahaya dalam hidup kita ini memerlukan usaha besar Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita akan bahas Sehabis salat asar, saya kena tidak membuli mi diri saya dan membuli jamaah. Kalau kita lanjutkan pembahasan ini. InsyaAllah Subhanallah Alhamdulillah. Assalamualaikum.